Kalera, kalera, herri dinamikak Euskal Herrian laumilla eunda amairu tortura kasu egia daudela oroitarazi du Tortura gurean ere Euskal Gatazkaren baitan estatuaren gerrazikinaren tresna sistematikoa izan dela, salatu zuten. Eta torturaren aitortza, erreparazioa eta berriz ere, gerta ez da dabin bermeak galdekin zituzten larun batekoan. Ekitaldia irunen zela, gogoan hartuta, bidasoa ibaia ere egia estaputako laumilla eunda amairu tortura kasu hoien lekuko izan dela gogoan hartu zuten, ekitaldia zierat. Bidasoa ibaia bera da torturaren lekukoetako bat. Bertan agertu zen Mikel Zabaltzaren ilotza adibidez. Baina hurremari gehiago ere izan dira torturaren testigu. Oreitu estela, aste honetan izpide izan ditugun Igor Portu eta Matzin Sarasola. Eta gaurri irunen bagaude, iratxez hortzaba ere bada. 2000 bateko atxiloketan pairatu zuenaren ondoren, aski utzi zutenean, bidasoaz bestalde IES-ean joan zenaz. Torturaren aurkako nazioarteko egunaren karietara, irungo urdanibia plazan kalera-kalera dinamika kantola butako ekitaldian, José Ernesto Schulman giza eskubiden aldeko Argentinako ligaren idazkari agusiak hartu zuen itza. Berrogi urtez, memoriaren egiaren eta justiziaren alde borrokan aritu da, eta diardu Argentinan. Eta Euskal Herrian izan den lehen aldiontan, genozidio baten existentzia sustengatzen gatzen buten zutabetako bat, tortura dela azto du En aquellos lugar de donde la tortura se practicó como modo de dominación sistemática. Tortura dominazio tres nagixa baliatu generación... izan den lekuetan belaunaldi torturatzaileak eman eta iraun dutela dio, eta hori ez dela egun batetik bestera desegiten edo nazio batuek esanagatik. Ni desaparece porque haya un edicto de las Naciones Unidas, porque es una cultura represora ensamblada en su manera de pensar cultura er represivoa pentsatzeko eta ekiteko molde bat delako está desafiada es la sociedad vasca porque un pueblo que permite que torturen sus miembros se degrada berezaletan hau eztu justizia konponduko de euskal gizartearen desafioa baizik berek ideak torturatuak izatea uzten duen gizarte bat makurtu egiten delako tortura delako gizarte baten gizatasunaren muga. La tortura es el límite de la humanidad, de una sociedad y por eso es que el mundo está deshumanizado.